Bueno, ahora vamos a, a Costa de la Morte. Allí está nuestro correspondiente Oscar Reica, lo que mmm, seguro que se ha tenido preparado un resumen de la crónica semanal con como siempre, que pasa en Acosta.es. Veña, muy está, buenas tardes. Estamos, ¿Cómo está, amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Todo bien, ¿Todo bien? Tarde. ¿Todo bien? Pues, Graciñas, sí, por pues atendernos. Un, un placer, como siempre, estar aquí con vos na, no que venga sendo a, pues a semana non? Da, da emigración, e chamo eu, porque sí. nos traedes cousinhas así desde fora que, que ao final pues, tratais con moita delicadeza bueno, esta semana foi moi interesante sí. sobre todo porque, bueno, aqueles que seguisteis o meu Facebook esta semana é o esta... que queríamos, felicitarte darte os nosos parabéns por ese eh. traballo extraordinario que ademais publicouse precisamente nas redes e eh? eh, eh, eh, mm, FP nessa zona eh. é extraordinaria. Sí, estivemos en FP INAVA, que como van é o Congreso de Formación Profesional de, de Galicia, onde van todos os centros de Galicia, e nos acudimos tamén con, con varios proxectos de, de innovación, proxectos eh, interesantes basados fundamentalmente en, en, bueno, en, en infraestructuras de baixo custo, con uso de, da Raspberry, que son ordenadores... Eh, De, de de prestacións limitadas, pero que fan uh -huh. unha serie de cousas, moitas veces que fan outros ordenadores de máis prestacións. Uh -huh. Con tecnoloxía te estivamos traballando tamén con tecnologías como NFC da lectura dos móviles que nos permitían, por exemplo, coñecemos un exemplo Eh, non, porque cando falamos de NFC, que é NFC? Bueno, NFC, a tenor NFC está en todos os móviles prácticamente hoxe que se compran, non? É, entón, agora vou un caso moi práctico, non? Eh, unha persoa maior que se cadra non sabe utilizar un, un smartphone, pero eh, ten unha foto do seu neto no mm. salón. Entón, cando quere falar con el, coloca o móbil simplemente enfrente do... Do, no. apuntando hacia, hacia a foto, foto do neto sí. e xa directamente pues, pode falar con móvil no, arre... implan, implementaron os nosos alumnos de FP básica con tecnologías NFC ou por exemplo, outra cousa eh, que implementamos foi eh, pues, eh, uns chaveiros que o que faz é, eh, se si perde as chaves eh, a persoa que o Re... atope, como pon NFC por fora, reconece sabe, eh, pois a hai que chamar para devolverle a xa, por exemplo. Ah, Conhece o, o seu propietario. Ben, sí, bien, efectivamente. Bien. Outro dos dos proyectos que levamos foi Coana. Coana é un... Nacía un pouco a raíz da, da, da pandemia, porque, mm. bueno, sabíades que os centros educativos tiñamos que ter pues, eh, ventilación nas, nas aulas. Claro. Bueno, pois pues, Coana, o que era eh, bueno, que é un proxecto basado en Arduino que é robótica moi popularizada xa no mundo educativo o uh -huh. que facemos é cunha serie de sensores calco, recolhemos os niveles de CO2 dun espacio sí, sí, e, sí. a temperatura temperaturas, humidades eses datos van a, unha, a un servidor web donde as directivas poden tomar decisións sobre os habitáculos pues, por uh -huh. exemplo, se a temperatura xa ano fui foi mala, pois aumentar aí a, o uh -huh. gasto en, en temperatura Se si o uh -huh. CO2 a ventilación non foi boa, tamén tomar, eh, eh, bueno, tomar de a da outra cousa. Agora, vou vos dar unha primicia. Eh, o centro vai intentar sacar a segunda versión deste proxecto para o ano que vem, uh -huh. e utilizaremos un sensor de radón. O radón é un gasto uh -huh. Como ben sabedes, moi bueno, Nos... moi popular na Costa da Morte é no. vinculado ao cáncer de pulmón. Vale? Ah, sí, sí, entonces sí, sí, sí. A, a Universidade de Santiago de Compostela estuvo repartindo pues, unha serie de, de sensores que se iban incorporando en deter, determinados habitáculos para recoller datos. O bueno, que vamos a hacer, é, utilizando que nós temos a posibilidad de mandar esos datos en tempo real con Coana, incorporar o Arduino e poder mandalos xa directamente. E vamos a intentar, pois, pues, eso, contactar con a universidade e colaborar ah, sí. con eles tamén neste proxecto. Repito sempre que moi importante son proxectos que alumnados de FP, neste caso, os dous primeiros de FP básica, alumnos que eh, están empezando en FP e último de ciclo superior, neste caso da, da familia de informática de comunicación, leveamos aí. Isto crea, bueno, non podes imaginar a motivación que crea nun alumnado moi claro, receptivo. Eh, bueno, baixo de motivación, eh con outra serie de de problemáticas na FP básica, a importancia que ten levaros estas feiras, a estes congresos que poden divulgar mm. pois pues, os proxectos e eh, eh, bueno, é eh, certo que tamén é fácil traballar, co, eu xe o digo sempre, cos compañeros que teño no, no instituto, pois é todo muitísimo máis fácil, porque, bueno, afortunadamente, podo decir que que, bueno, que é unha maravilla de, de xente coa que trabajamos con, con docentes da... Nada, ahora sí que se quere, despues podo empezar un pouquinho... Pues... Sí. a contar cousas, vale? Quedanos un minutinho es... suficientes para recibir sí. esa... ese resumo que tú sí. sempre fas. Venga. Muy, muy rápido, por exemplo, vale. decirvos que os bombeiros de carballo fixaron un simulacro de incendio con evacuación no CIP sé, de Fogar, sí. vale? Para, bueno, un pouco fazer demostración do traballo que fan e tamén pues, a implementación do plan de seguridade nese colexio. Uh -huh. Tamén eh, comentarvos que eh, se pon en marcha pues, eh, un curso de, de, de monitores Starlight que eh, na Costa da Morte vai haber 45 prazas que ofrece o, o CEMAT uh -huh. eh, denuncian por parte do Concello de Hombría que siguen sen, sen recibir axudas da xunta eh, para envelecer o, o litoral é outra das uh -huh. noticias tamén interesantes uh -huh. tamén eh, decirvos que se instalaron dous colectores para recollida de tapóns de plástico en baio en Zas é algo, un, unha, un, digamos unha costumbre que están collendo moitas familias isto de recoller tapóns bueno pues ahora incluso con con contenedores eh, con formas moi vistosas eh, como corazóns, etc pois vai se recollendo ¿no? aparte deso tamén se anunciaba esta semana eh, por parte da xunta que se vai a cometer o dragaxe do porto de, de Camelle Ajá. e tamén que se rescatou un pescador que caía ao mar perto do caubilón. afortunadamente pois pues, Eh, con vida. Nada, así, xa non vos entreteño moito máis eh, <risa> deste o resumen que recollemos en que pasa na costa.gal poden visitar a página en calquer momento da semana porque se vai actualizando sempre. E recordarlles, como sempre, que, que pasa en Galicia sona mañán nas radios comunitários da costa hasta mañán. Pois moitísimas <risa> gracias. gracias Escuita, quero, quero lembrarlle a todos os nosoentes que precisamente es outro día que foi o día da, da, da, da, da poesía internacional, eh, sí. a festa internacional mandoume miro villar unha, unha Una, un poema de Salvador García Bodaño A morte do sol en Fisterra que, ah. que recomendo que recomendo a todos os nosos ointes sí. que se metan aí na vosa páxina de que pasan a costa.gal que por certo, vamos a intentar poñernos tamén con ese, con ese distintivo nosco.gal sempre en Galicia.gal xa veremos a ver se é unha maneira boa de apostar polo noso idioma, pola nosa identidade tamén é eh, eh, un movimento que costou moito conseguir o, o dominio e por fin se conseguiu sí, sí. no ano 2013, así que eh, convido vos pues, a, a que tiredes des por esa vía. Ahí vamos, eh, boas, ahí están. Boa semana, bueno. amigos. Puig... Igualmente, Óscar, moitísimas gracias. Hasta otro momento. Bueno, un bocadiño de música mentre eh, preparamos as cousas para poder despedirnos de todos vosotros. Veña, ver, un bocadiño de música logo. Bueno, queridos ointes, foi un programinha medianamente entretido, eu coido que vostedes disfrutaron coas conversas que tivemos cos nosos convidados, eh, coa música que xes ofrecemos, pouca porque houbo máis charla que sí, bueno, que, que, xa, que xa, música, no bastante, sí. pero suficiente, suficiente para que todos vosotros disfrutarades. Vamos a poñerles un bocadiño de música para recibir a, ao noso correspondente na Ría Erbaixas, Xulo Simón, e eh, eu... Dende humildemente Dende esternos os micros Digo elles que pasen unha feliz semana E moitísimas gracias por atendernos A Taubindeiros, sábados e de Úsquer Amigas, amigos Que a anoites iso vosso descanso Y arrua a vosa liberdade Gracias a co Belenchón A ti Xulio Como E aquí desde sempre en Galicia Punto .gal. Eso faremos eh?